a dizón número 20 de Off Mental o programa de outras músicas doutra forma aquí en Radio Filispín a radio libre comunitaria que emite Dendeferrol saudamos tamén aqueles que nos escuitan desde os podcast habituais Din que a longa trasectoria de John Schurman no selo e sonoridade FM, e ediciones de música contemporánea o selo de Múnich, o selo alemán eclipsou en exceso, senón incluso totalmente, os seus traballos a finais dos anos 60 e na década dos 70 nos selos Deran ou Aisland. E que esa etapa en ECM a partir dos anos 80 de o saxofonista John Schurman, que vai ser o protagonista nestes primeiros minutos aquí en Off Mental, Foi certamente máxica e absorbente Imos escutar, eh, para comenzar o programa Unha grabación dun álbum de John Shurman Do ano 1985 Editada, como decimos, en FM, Edicións de Música Contemporánea E que, baixo o título de Withholding Pattern Contiña grabazóns como esta Doxology Shurman, no año 1985, grabando para m Ediciones de Música Contemporánea. Este álbum se titulaba With Holding Pattern y, a pesar que obviamos, le daba por título Doxology. Estaba aquí John Schurman en solitario interpretando todos y cada un dos instrumentos, o saxo barítono e soprano, o clarinete baiso o piano e o sintetizador. El mesmo, todo facía, el guisaba e xantaba e nos daba de comer. Esta maravilla de música, que esa topa hai entre tantas cousas. Este amante do jazz tradicional, con esta andaina aí nos anos 60 e 70, pero tamén, sobre todo a partir da súa chegada a este selo de Múnich ECM, habida a conta de que o selo, pois, permitía realizar este tipo de experiencias sonoras se embarca en estes proxectos realmente a antes Imos a seguir escritando máis música deste traballo, repetimos 1985 ECM, Ediciones de Música Contemporánea, é o selo que edita isto e o traballo que se publicou, vais o título de Withholding Pattern, con tiña pezas como esta que imos ouvir agora, de prácticamente 10 minutos, de Isade vos levar porque pague a pena, e que leva por título Changes of Season. Shurman, tocando saxo-barítono e o soprano, o clarinete baixo, o piano e o sintetizador. Así, todo por capítulos pouco a pouco misturados neste álbum, repetimos editado por FM Ediciones de Música Contemporánea no ano 1985. Vais o título de With Holding Pattern o que ouvíamos levada por título Cambio de Estación. John Shurman naceu un 30 de agosto do ano 1944 en Devon, Inglaterra. É un músico, como disemos, experimentado de jazz. Comezou facendo música aí nos anos 60, 70, con toda a crenda-crenda -cren aquel momento do jazz máis atrevido. Ademais, é compositor e intérprete de free jazz e de jazz modal. Como vemos, Tambén utiliza, se percibe, algo de música tradicional da súa terra como base. É un experimentador, un improvisador nato e ten composto e realizado moita música para espectáculos de danza e para bandas sonoras de película. A verdade é que a súa música, como vedes, é moi descritiva e moi apta para eh, poñer son a filmes. Imos a seguir escutando máis música deste traballo que realmente nos está avisando a todas e todos extasiados. Repetimos, John Surman, escrito así, John y Surman, como soa, S-U-R-M-A-N, un músico extraordinario nun selo do que, despois falaremos, tamén, certamente, extraordinario. e ediciones de música contemporánea e sen cuso concurso, cando comezou a andar e Pois pues moitas cousas que os oubimos non serían posibles, Porque alguén no seu momento decidiu apostar Por este tipo de música que está entre tantas cousas E que non é nada concreto Pero que todos e todas precisamos del Nalgún momento como algo puede que incluso liberador Quén sabe Imos coa seguinte peza deste álbum Esta que leva por título All Cats, Whiskers and Bees Nicks que ubiremos enlazada con holding pattern primera parte <risa> don't Edición número 20 de of Mental, o programa de otras músicas de otra forma aquí en Radio Felispín, a Radio Libre que emite Dendeferrol, de pero también otra vez de ese podcast que te has, que te sirve para podernos seguir. Así que gracias por estar ahí, estéades donde estéades, y ya sa sabéis que podéis intervir en ¿no? el programa, avisándoos vosos comentarios en nuestro blog, www.pequenosmonstruos.com blogspot.com ou buscándonos no Google coma divertimento para pequenos monstruos aparecemos rápidamente tamén nanos nosa canle de iVox se buscades off mental pues aparecemos nos e bueno, pues en fin eh, non dixedes de, de opinar de facer comentarios porque pues, tamén nos dá un certo impulso ¿no? de saber que estádes aí de que non falamos para ninguén ben, pues era música de John Surman do álbum withholding pattern que está ocupando, como vedes a totalidade do programa ao menos vamos pola metade e como este programa improvisa os seus conteúdos vamos así, camiño, pasiño pasiño pasinho, pasinho pues, procurando o noso destino que se di pois non, non, non imos deixar este álbum de ningunha maneira, vamos a seguir ouvindo máis cousas e falando de Fm a discográfica que acolle a este tipo de, de intérpretes, de artistas esta casa alemá fundada polo músico Manfred Eiger a fines da década dos anos 60. FM quer dicer Editions of Contemporary Music, e Edicións de Música Contemporánea. Unha discográfica que comezou nos anos 60 coma unha cousa que distribuidora de música de jazz Por correo, unha proxecto chamado Jazz by Post e que despois se convertiu co paso dos anos e a chegada naqueles anos 70 de Manfred Acher pois nun, nunha casa de discos, así tal cual. A filosofía musical de ECM podese sintetizar nunha frase o bon arte de ouvir. Igualmente a súa política empresarial baseuse na qualidade dos seus artistas Entre os que están, eh, músicos tan prestixiosos e tan importantes no noso tempo. Son os grandes músicos realmente da nosa era. Chick Corea, Keith Jarrett, Ralph Towner Jan Garbarek, Gry Barton... En fin, esos músicos que acollía o selo, que non se prestaban a ningunha etiqueta ou que era un resultado dunha compilación de cousas que coincidían ademais nun momento no que o rock estaba en pleno auge e o jazz comezaba a estar en decadenza, pero aínda así este produtor executivo Manfred Egger aposta por producir unha música relaxada, emotiva, intimista, ás veces intelectual, con toques místicos tamén en ocasións, e sobre todo alonsana dos cánones comerciais do momento cánones comerciais habituais. Unha música mmm, difícil en algún momento, pero que ten un público e que ese público precisa que alguén se encargue de distribuíla e de pola en circulación. E certamente o traballo que fai a xente que traballa en ECM e o propio Manfred Eiger pose de alabar. Despois de tantos anos temos un catálogo de músicas e de músicos diferentes os que podemos acceder si non é na tenda habitual, que pode ser que non, pois polo menos a través de algún catálogo ou a través de algunha tenda especializada e poder seguir disfrutando da música e poder seguir pensando que a música ainda que con unha perspectiva comercial, como non podía ser menos para poder sobrevivir, nos ofrece algo que poderamos considerar como arte. Ben, non nos imos enrolar máis, imos coa seguinte peza deste álbum, 1985, John Schurman, With Pattern, isto que imos escoitar de seguido, leva por título Skating on Thin Ice, que ouviremos enlazada con The Snopper. Skating on Thin Ice y The Snopper dos peces incluidas en With Pattern ese álbum doano 1985 de John Schurman editado por FM que estamos oviéndose aquí en Off Mental, en Radio Philipspin y aprovechamos para hablar eh, de FM, la casa de discos creada pues en aquellos años 70 por Manfred Ayer FM é unha casa de discos Coñecida sobre todo polas súas grabazóns De este tipo de música de jazz De jazz vanguardista, podríamos decir Inda que tamén se interesou por moi diversos estilos Como o folk e a chamada música world Dentro deste de último estilo Destacan as grabazóns de folk Do saxofonista noruego Jan Garbarek así como a obra de Steve Tibets e Stefan Mikus. Tambén as grabazóns do músico tunecino Anwar Brahim e o violinista hindú L. Shankar, non confundir co eh, Ravi Shankar. Ademais, como non, tamén da música con tintes de World Music de Naná Vasconcelos, o percusionista brasileiro. Imos coas últimas pezas do álbum With Holding Pattern de John Shurman lembramos, interpretando todos e cada un dos instrumentos que está de seu ouvir o saxos barítono e soprano o clarinete baixo o piano e o sintetizador as pezas que escuitamos unidas son Wildcat Blues e Holding Pattern segunda parte Filcott Blues e Holding Pattern segunda parte y así rematamos co audición completa do disco With Holding Pattern publicado no ano 1985 por John Shurman no selo ECM no selo de Múnich ediciones de música contemporánea certamente non era a nosa pretensión poñelo disco un máis como todo aquí sucede así de maneira improvisada ao final nos fomos enganchando e coa excusa de ouvir máis música de Surman e tamén de falar un pouquiño unha introducción ao catálogo FM creado por Manfred Eiger a primeros dos anos 70 que tantos discos de cualidade produciu e que está aínda en activo ese selo é dicir, que é un proxecto Vicente vivo e ao final pasou noso tema totalmente Ben, non quero despedir o programa sin anunciar que estes días subín algúns programas que teñon o meu arquivo sonoro da serie Diálogos 3 de Radio 3 de Radio Nacional de España son dous programas de marzo do ano 1992 e son dous especiais adicados por Ramón Trecet a glosar, como el mesmo decía a historia do catálogo ECM é dicir, fala dos seus inicios e pon moita música como Oregón, Chic Corea Gribartón L. Shankar, Eberto Gismonti, Colin Walcott, Padmethani, e eh, o propio John Surman, en fin, hai moita, moita música, música, un programa moi interesante, un par de programas moi interesantes para introducirse nese mundo da ECM. E nada, simplemente deixar vos a referencia por si queredes oubilos, están aí subidos recuperados dunhas bellas cintas de casete irei subindo cousiñas así recuperadas de Diálogos 3 todas as semanas ao meu blog que como sabedes é www.pequenosmonstruos en galego monstruos.blogspot.com ou procurando en calquer buscador divertimento para pequenos monstruos aparecen aí todos os audios das producions imaginarias divertimento incluída esta of mental na súa edición número 20 que xa chega ao seu so fin. Gracias pola vosa atención, cun saúdo e ate o Vindeiro Podcast, ou Ate a Vindeira emisión, aquí en Radio Filipin, a radio libre de Ferrol. Na realización técnica, comentarios e selección musical estivo o pequeno monstruo. Of Mentalizaros. <tose>